Шейхуліслам навчив його ролі, і він виголошував цю роль на підказках Нуралі. Його Ібрагіма возили по місту, дали йому гроші, щоб він шпурляв ними натовп, Яничар Ага з нарочитою вічливістю знімав із нього взуття перед входом у мечеть Еюба, а потім за це здер із нього плату. Великий візир Азем-паша, який управляв державою за сильного Амурата, відверто посміювався із спектаклю, але ретельно наполягає, щоб Ібрагім слухав Азем. Хто ж власне прийшов до влади? І що повинен робити Ібрагім, якого нарекли султаном? Ібрагім не виходив із тронного залу, боячи, що двері зачиняться, і він не зможе їх відчинити знову. Хвилинне блаженство від розкоші, яка так раптово прийшла на зміну тюремній безпросвітності, минула. Ібрагім нервово ходив по залу, подеколи дотикаючись до алмазного поруча трону, а в голові вкладалося і вкластись не могла страшна думка про настійкість султанську, вузький коридор вівістронного залу до бібліотеки. Ібрагім нерішуче подався коридором. Попід стіною в низьких шафах лежали книги. Багато книг. Вони темничо дивилися на султана, пергаментовими корінцями, оправленими в срібло. І, дорогацій, може в них Ібрагім знайде пораду, Може там написано, як керувати державою, Але ж їх там багато, А йому стільки пропало часу в тюрмі, І він так мало знає, з якої почати. А далі що? Гайнувати дні, тижні, місяці на читання, А за мурами палацу Простяглася величезна імперія, Коридорів якої і кордонів Він не уяв. Десятки народів живе в ній, А що це за народи? І є десь Персія, Скорна, але не вбита. І є Крим, готовий завжди Вжалити гадючим жалом У найвразливіше місце. Кафу, години покірний Азов а зрештою, весь світ довкола ворожий і незвіданий. Де знайти точку опори і душевну рівновагу? Серед жінок гарем. Він спраглий жіночих ласк. Але хто ж заручиться, що його не отруїть, Не заріже кінджалом якась там одаліцька амурата. Чому замбул? Ще дотепер не привіз нових красунь. Ібрагима огортала нестримна похід. Йому здалося враз, що як тільки він звільнить тіло від каламуті фізичних пристрастей, стане ясним і быстрим розум. Він мусить спочатку відчути себе володарем у малому, аби врівноважитись, стати врешті нормальною людькою. «Замбул!» — крикнув. Повторив ще гучніше. «Замбул!» В тій миті підбіг до нього кезлярага рага із скрещеними руками на грудях. На цей раз він не здався Ібрагімові аж таким огидлим. Те, що Євнук з'явився за першим покликом, вдовольнило султана. Може, ця людина буде першим слугою і порадником? Ти обіцяв мені показати гарем. «Де ж ті красуні?» за якими ти розіслав гінців по всіх містах країни. Великий падишаху, мовив замовець, я тільки чекав твого наказу. Найвродливіші дочки українських степів, кавказьких гір і гарячого Єгипту чекають на тебе в гаремі біля фонтана. Веди Ібрагім Сторопів, побачивши довгий ряд дівчат. Яку ж вибрати? Розгублено дивився то на красунь, то на Замбула. Пройшовся вздовж ряду з хустинкою в руці, яку мав дати вибраній і зупинився загіпнотизований великими чорними очима, в яких не було боязні і покорі, в яких не млявіло штучне звабництво. Ці очі пламеніли і промовляли дивовижно сміливо. «Я хочу тебе не як раб, як жінка». Недовір'я на мить зворушилася у мозку султана. Він завжди мучився від усвідомлення своєї непривабливості, яку мусив надолужувати походженням і золотом. Але погляд дівчини жахтів силою і владністю тим, чого бракувала саме тепер Султанові, і він заворожений подав їй. «Хто ти? Яке ім'я твоє? Я черкеска тургана, а для тебе, султане, Буду шекер», – відповіла дівчина, Пов'язуючи султанською хусткою свою шию. Примітка «Шекер – цукор». «О, Аллах!» – прошепотів уражений Ібрагім. Тургана вивели з ряду господиня Гарему Кая-Хатун, щоб підготувати її для ночі, викупати в пахучих водах, одягти, а увечері ввести в султанську спальню. Вранці Гарем чекав із затаєним подихом. Чий нарече Ібрагім-Одаліску тургану султаною. Швидко заздрісний шепіт прослиз з по кімнатах. Замбул Перевів султанську обраницю в окремий корпус серелю, приставив до неї прислугу з чорних євнухів, вручив їй золоту корону і три тисячі ценхів у шовковому мішку. Валідек Озем не пам'ятала такого щедрого пашмаклика. Вона зрозуміла відразу хитрість своєї суперниці і заскриготіла зубами з люті. Примітка: Пашмаклик віно для султанських жінок. Заспокоєний і ситий, Зустрів Ібрагім в ранішній азан. Цій ночі він збагнув найголовніше: свою власну людську повноцінність. Він кохав, і його кохала чарівна Турган. Зникло те вічне почуття ущербності яке переслідувало його, відколи народився. Ібрагіма менше пестила мати, бо другим був сином. Після обрізання його вивезли із Стамбула, бо в столиці мав право жити лише старший брат. Йоніс минала в товаристві тюремних ключників і каштеляна, бо Амурат став султаном. Його називали Юродивим братом генія зневажали, насміхалися, позбавляли всього того, що належить кожній людині. А нині Ібрагима покохала жінка. Коронування повернуло йому волю. Тургана людську гідність, вона була пахуча і свіжа.